20garren Euskal Liburu ta Diska dugu Hondarribean aurten. Eta alde hortatik modak moda, e, uste dut gure aurrekoen meritutzat, eh, jober dagula, e, alegin honetan iraun izana eta gizartea aldatzen ari den neurrian eta eta biluan aldatzen ari den moduan e, egilla da hau martxan jarri zutenek tela pentsatuko segurazki hogei tian e, segituko zenik. Aurtengo berrikuntzen artean esango dut berriz ere arrantzale auzoan, berriz ere e, portura eramandugula azoka eta kokapena eta iruditzen zaigu, eta uste herritarrek ere aia dirazten dutela kokapen egokiagoa dela, bueno, jaden uran sumardian egin behar e, izan genuen, hainbat lan izan zirelako portauzoan eta urtetan arrantzalauson eginda eta eta egoki ikusten da. Badirela, eh? liburu sinatze, sinatzeak eta asteburuan, eh. Bai, Abenduaren 13an, beraz datorren larunbatean, eh, Maite Gonzalez Esnalek viajes frutas barrios idatzi zuen eta sinatu hingo du. Eta gero, ilan amalabian, beraz, igandian, eh? ondar bitarra estena, binean, goguan du niko orain dik eh, eh, bizitua garela, beraz, bolada batian, eh, ondar bitarra den, eta irundarra den, Javier Muguruzaren, ilan logika eskutua liburua, eh? igandian, eh, gordiko amabitatik, eh, ordu bilak arte batetik, eta gero bestetik, haure irundarra, ok, respaldi manago, Fernando García, iruk horapilio, tres nudos, Jon aurreko batean irakurtzen honenez, bueno, Hondarbilan ere kokatu hemenduk eh, bere ekintzaren parte txo bat. Ulertu noenagatik interesgarriena. Jon bueno, eh, bromaka parte eh, aukera izango da, bai azokaren bueltan, ba, beste sinatze sinatzeok egiteko.